يامل جمع قبل الزوال دا د عنوان بيتو دي عنوان سره نوافل يامل جمع قبل الزوال زوال مخ کې ټکل غرمه کې نفر دا اوقات مکروحه رس تر روان دي دو قسم اوقات دي مکروه یو قسم اوقات مکروحه چې په کې یو وقت یو مزوم نه د پکاره نه سنا چې جنازه نه سجده تلاوت نه نفل نه فرض دا وقت تل تک غرما او وقت غروب دا یو قسم شو دمه چې پای کې نوافل لري پکاره فریضه وګيره جایز لکه سار مزد پرشه نور خاتو پوری ماجګر مزد پرشه نور ډوبېدو پوری نفل نه پکاره صلات جنازه قضا فائته وګيره جایز دا دو قسم شو او زاوقت مکروه مطلع کن موز نده پکار دا سمره دی ناینمای سلاسا و پنیزبان دری طلود شمس او غروب شمس او تکن غرما تحجیر دیکه موز مکرو او موز مکرو دری اوقات چو مالکیو پنیزبان دری نده باکت دوار سهارا نر خاصو تیم و نر دو بیدو تیم ادا تکن غرمه چه دا ایمه سلاساو پنیزبان دی وقت مکرو مالکیو پنیزبان دی وقت مکرو نده ایمه پا خبر پوش واج او سا روز دا جمعه روز دا جمعه چه دا روز دا جمعه چه نفلا پا تکن غرمه کې د احناف د احناف له پر از باندې مکروب شوافه پر از باندې نه د مکروب لا غی علت تکنه غرمه کې تسجیر کې د جانم جانم تو دی دی وزن مز مکروب لیکن فی یوم الجمعات تسجیر د جانم نه کی شوافه پر از باندې د جمعې پر ورځ باندې پر غرمه کې مز جای خبر په شوي <تصفح> لیکن یو خبر ابن دین کې کې خدل غالی دا اوقات مکروه او طول اماکن پی دی دائمو پنځباندی شوافیو پنځباندی اوقات مکروه او طول اماکن کې بغیر د مکه مقدمه نا مکان مکرمه کې د وقت مکروده سره شته ده نه عند شوافی هر وختکه غرموي که لووي که غروي مکتته نه مستس نه دهزما پهور شو که نه ګوره او کاته م دوکس م شو یو غ وقت مقررو چې بلکلهییسمون نه د په کار کات دهري دو دا چې نفل قرارات لري لکه سااره او د مازګر نروسته نه فقط او اوته هر مغتراحد لري لکه د نور خطوتین دوبه دو ټیمه ټکل غرما دا نور نور خطوتین کې شیطان نور له کوي نور دوبه دو کې شیطان نور د کوي او ټکل غرما کې تسویر کوي د جانم دا دا دایمه سلاصل پقال باندې او د مالک یو پقال باندې دا ټکل غرما چرته دی کې مزګراحت نه لګي نن تلو او غروب د فقط او اوس هغه شواکې په نصب باندې کې روز د جمعه مستثنا د کتش تاسو ډیر د جانم کې او په روز د جمعه کې تسجید د جاننم نشته نو بیا د جمی پر روز باندې ټکن غربه کې نوافل شوافې په نصب جایز د ما فرق کړو د اوقات ثلاثه کې مذکرات لري طولو اماكن کې کما کتن مستثنا ده نن ورځ په پنجاب باندې ټول اماكن کې حکم دما کای کمدینوي کا کې پاکستاني اشواق په پنجاب باندې مکه تن د اوقات مقرونه مستثنا طول غروب استوا هر وخت کې نوافل فرائض په مکه کې کول إنه السلام بكتابة وقصًاновتو نcillية الحامل هناρέーん وإن podob skulle الخبر ذهب ان كل مش�قه ناجم الى جمعي فلسة نہ أقوم ده جمعي الى رسل الى ن arithmetic ناجم الى نام الى رسلات ويوم الجمع قبل الضوال زيبان لerryOf равنان وقت ولا يحد سيما كل إدا الى زيبان لنمخ اسم الى نفسه فلسة نعمال نفسه و بی قلع دسنا محمد بن عطا پدی روایت کی عنی بی قتادار نبی صلی اللہ علیہ انہو کری صلاح نصف النہار نبی اسلام مکروح کن لدے نفل و ٹکن غرمہ کی ولی ٹکن غرمہ کی تسجیر کی جانم اللہ یوم الجمعہ مگر دجمعی روزتن شواث په رئیس باندې وقاله ان جهنم اتزجر الا يوم الجمعہ شواث په رئیس باندې مقام مکرمه کې اوقات مکروه نشته او نور اوقات مکروه دي کې فرایض نوافل ټول ني دي پکاره روز د جمعې تن مستسنا دي د غرمه ذکر کې کې تسجير د جهنم کې دي بنا ته روایت باندې و قال ابو داود و هو مو رسالون و ابو الخلیل لم يسمع من ابی قطادا حدیث کی ارسال ده و ان قطادا دا, دا خلیل چده دا ابو قطادا نسمع نده دا ثابتا دی وجنه جمعوی که غیر جمعوی اوقات سلاسه کرا حد لدی نفلو سهر نرخا توتیمو تکن غرما نردو بیدو تیم مقا او غیر مقا, مقا او روز د جمعما کوور د جاارت ک راحتته وقت جمعه قال خ ه خل ه خ دا اوس باب وقت جمعما اغمق کی باب کی اغه حدیثه فقط د نفل د پاروا او وقت الجماع خبره پوه شئ وقت الجماع د وقت الجماع د جمعې پروز باندې د زوال نمخ کې د جمعې مزایذ کله جایز نه حنا بلی او کله باندې د جمعې پروز باندې د زوال نمخ کې صلات الجمعہ جایز زوال نمخ که صلاة الجمعه جایج امی سلاسو پر از باین دی صلاة الجمعه بعد زوال جایج دی لا قبل زوال اکنون کلم هست پخن موز سو وقتی دی نه موز آو وقت نبکی زوال نمخ که دی جمعه موز نده پکار دا مسلک دا امی سلاسو حنابلو او دی ما می ساق بین راوی پا قول باین دی جمعه قبل الزوال جاید. <coughs> وقت الجماع سمیتو آنس بین مالیگه خلقان رسول رو يسلی لجماع ازاما لاتشیمسو. بس امیه سلاسوزو پر دلیل دی. <ده> وقت الجماع بعد الزوال دی. <ده> وقت الجماع قبل الزوال دی. <ده> حدیث دمیه سلاسوزو پر دلیل نبي قال حد ضاح ما ضمن يونس قال حد يعرب ان حارث بن صياط بن حنه سلام الله عليه را ده يود الاول ده د ايم ثلاثه پارشو او ذا ديمو خليس حنا بلا د رسول الله صلى الله, الله عليه وسلم الجمعه منغا منکل نبی اسلام سره د جمعهي ثم نن ساری کو بیا موږ واپس کېدو ولل کل الحیطال فینو دیوالونو باندې غربي دیوالونو باندې سورینو نو نو چې غربي دیوالونو باندې سورینو نو بیا قبل زوال نشو غربی دیوالو نو شو با. غربی بانی نو نو قبل الزوال چوکن غربی دیوالو نو بانی نو نو قبل الزوال حنا بلاو دو پر دلیل امام ایساق بن راوی دو پر دلیل پا خبر لیکن وا دا گره بخایی که داروات اشته وَلَيْسَا لِلْفِيْتَالِ فَيُّنُ نُسْتَ ظَلُّ بِهِش الفلاف <الطلع فزداشت> دیوانو د پاردو مرسوړو چاغسوري لاندې سره کې نه استې شو ګره دا کلامي منفي مقيد په يقيق سره شي نن ته متوجي بسته يته دي او نن به متوجي بسته مقيد نه ما جالي زیدن راکبا ما سخت زید نور آگلی را بان نو ما جا دا ما متوجیب بسوی نفی دا زید نور آگلی سورو پیادر آگلی دا پیادر آسولو نه نرا کلام, مقی... کلام منفی مقید پا نفی سرشی نو نفی متوجیب بسوی قیدی نه بسوی مقید دا. ما جانی زیدن راکی برمانات آئی چه زید ما سقا پو سائیکل باندی په سکوٹر باندی پو آس بار سور نور آگره نفی دمجین اله نفی دراکه بنده پا خبر پوشوئی او سا دیتا سمنن ساری فو والای سلیل حیطال فائی اون یستظلو بیهی بخار رواد چې مونږ واپس لړو نو په دیوالوونه بایدتون مه سووره نو چې هغهڅو لاندې سړی کې نې شو دا قبله زوال شو که بعد زوال زواال به دا بعد د زوا د دا قبل د زواال نه دی و دا کله منې مقاعد دل ق دی او که نفیې متوجې په کې نه به مقاي ده نه دا ه زهنلو د پارهدل نه شي د بلکې د سلااسو دلیل کوي دی ده جمع رزم ده ما استقل اغتهم ده حكم ده جهرت يعني بعد الزوال لا قبل الزوال بعديه قال احد ابو محمد النقفي قال فانا اضمن هذه حديثا قال قال <تصفيق> <تصفيق> كنا نخلو ونتقدم على جماعته احد قدم دليله دهنا بنو لا كنا نقيل ونزغز بعد الجماع مغا خيلو له کولو غرمي آرام کولو مغا ناشته کولو بعد الجمعه نو ناشته چې ګټ غذا ویلی او غذا چې د ناشته قبل الزوال لا بعد الزوال و غي په ځای باندې قائم مقام ګرځي د دې لپاره نو بدلېد هلم الغذاء المبارک نبی الاسلام فشم نه ته ویلي غذا ویلي نہ ناشتا دو نور خطو ٹیم کی گی اور نبی علیہ السلام پیشمن ہے کہ وے حلم ول غذا المبارک دا ناشتا نشت او کئ یعنی در روزے کی در سحری چرہ در در سرد چائے فلک سے گرلی مقام گرلی نو قائم مقام شیناو او اللہ دا شکی گی انہی وجہ نہ دو قبل قبل الزوال نہ بلکہ یوم الجمعہ بعد الزوال لگاسن جنور کلمہ استفهم مستتم باندې کې نه غځای عمل جمعہ نی بابنده راي او جمعہ ته بي طال حدثنا محمد بن صلواۃ اللہ و و بي قال حدثنا ابن عوان عن ابن شهاب عن الزهري كان اولو حين يسلم امره مريم بنت ابي النبي الله علیه و سلم و لما قال سرابۃ الثونه فكثرنوا ثنا عثمان او اورا عثمان او جاتيلا باندې فاجي فاذن ذي الزور او ذي الزور فثبت الامر باب الندا یوم الجمعہ الازان یوم الجمعہ جمعی پو روز باندی باغ <خصف> اکبر نیساید بن یزید ادا ساید بن یزید شغار شعابو کے د نبیلی صلاح و سلام وفات وقت کے دیدوو کالو او کالو سمع بلکل درست دید پوشوید پیزو کانا ماشم سکول کې داخلی امران خان ویسن لور کاله داخل که لا پیدا شوی نینی بیا داخل که باشوی لا وچوی نیچی سکول ته بوزیز جماعت تا نو آئی بس سکول که مکتب ده مکتب ده اگر کې سبق ایضا تاریم په جماعتو نی کی که تاریم اصطا پا مکتب کی تول دروگو بی بکری تی تختی سبق ایداره بی بکری تی تختی بزداری زکره بی سعيد بن عزيزة صغار صحابه ما شماله في نبي صلى الله عليه وسلم فاتحه أخبرني سعيد بن عزيزة أن الزان كان أوله حين يجلس لإمام على المنبر يوم الجمعات في النبي صلى الله عليه وسلم خبر جخيل كوي یزید بن اباس تایب بن یزید رضی اللہ عنہ فرمای اولنۍ باندې د نبی صلی الله و سلم په وخت کې اولنۍ باندې په روز د جمعې د حین المجلس لما امام چې کېناسته د منبر باندې دایو باندې شو بیا د دین باندې اقامت د امام بعد چې کلمون ده ماذا يتحدث؟ يو بان يو اقامت سعاج النبي صلى الله عليه وسلم وابي باكر داو باكر رضي الله عنه وقف يوم يو بان يو اقامت وعمر دو عمر رضي الله عنه في وقف دا كم بانو؟ خبرات جد غنزة اولاني خلق بیر نو لګو تا تاځاين کول د بل بناء یو بناء یو اقامت کېده د نبی السلام په واسه بیا د عمر رضی الله ابو بکر رضی الله په واسه د عمر رضی الله په واسه لکه سو ممنګا ما اس پن کو یو بناء یو اقامت کو یو بناء وو یو اقامت ها کزا فی یوم الجماعه یو بناء یو اقامت کېده او دا اقامت د بیا بنګ او تر نیبان کلم <تصفيق> ما کان خلافت عثمان د عثمان رضی الله عنه خلافت ورسیده وقشر الناس خلق دي اوس امام په با منبر باندې کې نیو بنګ وای امام په با منبر باندې کې نه س بنګ وای هغه د بازار نه خلق راشي عبد السکی بهدل راشي نو داغه نو د جمی مستلو خطر را خطبه کو یقینا دي دا تقازا د مختجی پیدا شو چې مختجی پیدا شو عثمان رضی الله عنه زیاته ټکړو یو بانګه آخر. نو دا اوس کوم اولل نه به د دې دا مشروعیت کې تعال شو هغه څو اول ولې چې دا اول نه بانګه عثمان رضی الله تعالی مخترع وکړو عمر و عثمان یوم الجماع بالعزال سالس دا عزال سالس دے یعنی یو بانگیو اقامت مشروعیت کې سالس اپویلی کے اول فا ازن بی علی الزورا اگر بانگویل شپو زورا کی مزیدنا بار او چد داکے چخلق را فصابت الامر على ذلك لا يومنا هذا الله نګوره د عثمان رضی الله عنا د سنت عثمانيه تر اوسه را ورسيده هیڅ اختلاف نکول یو كما قال غير مقلد واشي عثماني بذاته کله عمري بذاته او کله عثماني بذاته او اقراخ بذاته کوم سنی ده چه عمرم بیداتی <سؤال> ده عثمانم بیداتی ده دیواز ده دو سنتو تابیره فرسا بات الامرو علا ذالک اغد عثمان رزی اللہ نو دورنا یومینا آذان نو طول مسلمانان متفقن علی شیطا بیدات ویلو دا بڑیلو جورت بکی زمان پا خبر پوشوید او سبری بانی اولو د بناول اقامت او بیان اقامت بناول اقامت دا نبی اسلام دو عمر دا ابوبکر فواقی الحین یجلس الامام علی المنبر اس مقتجر علی خلق دیر شو جن من سن کو جمعۃ الا عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے یوا اول وا غز کے باہر ی اعلان الناس شي خبر شي چې وقت داخل شوې دې تر شوکه اوس دیوبل بانګراغې دا او د امام په خطبه بنل دا خطبه د منبر څخه بام وای ی اعلان الناس اختیار تر کې شو سمما خطبه وای یو دریم بانګراغې غی چې د منقامت وو حمله احزار ال... اعلان الناس لی شروع الصلا او زمو شروع کی او زه کوم یو باندې یهلہ میناسی اگر بهار ویل پکار دے کوم یو باندې ینساتین اسلیل خطبہ اگر کوم زکه ویل پکار دے په مسجد کې ویل پکار دے اگر باندې کوم زکه ویل پکار دے په مسجد کې اگر باندې یهلہ میناسی اگر خارج ویل پکار او کومه بانل انسان ن شووي هغه فلم یت په کار دی کومه اقام ته چې دمونې د شروع کېدو خبرداری وررکئ هغه هم هغ مونږ اقامت و چې ایما مدرې دلهبر وای تااسختدا و کوي د تمنی پوه شوئ او سره روان حی سر وهي قال حدثنا طيلوي حدثن وقال حدثنا محمد بن سلامة محمد بن سخان الزرياني قال انصائيني يدلو قال كان رسول الله صلى الله عليه عن السائب كان يوزن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ملكه ذنوب الصلاه والسلام في مقام د جاسهل مبر چې کاهبی سلام ب کنا په مبر بانې په د جما کې علىبل م دما پهور کې باویللی کې د اوس خبر د قرار ده نبی سلام په و دا بب په و کې د عمر په و چی کلا نبیلی سلام او بگر عمر بناسو پا ممبر باندی نو بانگویلی که دا آغا ور باندی دا کوم بانگو لیعلام الناسو فی دخول الوقت لیعلام الناسو فی دخول الوقت نو هغه بانگو د مجد کې دنویل پکا دے که باہر ویل پکا عام خلا خبرو رویا بانگو باہر ویل پکار دے مزدد علی اسلام پوو کے بان یہ دا اب بکر پوو کے دو عمر پوو کے بان اگ علی باب المسجد باب المسجد بان ویل کیدا ذکر بان صد بارو ل اعلام الناس فی دخول الوقت وقت داخل شو خلق جمعہ طرح شی اگ ور کی ویل کیدا اسو عثمان رضی اللہ کم بان اوے ناغه باندې زاور باندې دخول د وقت د لپاره باغ او اوس په منبر باندې امام کینی غدا باندې اhto انسان الناس لي صلاه في الخطبه الا ما ود په کار ده که بهار وین په کار ده دا دنه خبر پوه شو دې وجنا على باب المسجد بان مدو کرکیگا دا, دا برلیانو قاعده دا برلیان ال علىزان في مسجد تناروا وای علىزان فل مسجد هاغه زکی پاور کی بانگ وای نو برنے کو کمکل د پوی گینا د نبیلی صلوات والسلام پاور کی بانگ می لیکے جو باہر زکا اعلان د دخول د وقت د پارو اوس ایمان چې کوم په مبر بانې کو او بیایا بان ویلټي یاد ایمان ته مخامخ بان ویل په کار د په وروا نه د په کار هغه خلک متای چې کل غواړ غلی شي اماما او خ به وي نو چې کوم بانګ ل انسانې ناسوي اگر داخل المسجد په کار دی کوم بانو ل عامې نوي هغه خاار جل مجدید په کار دیرسمانګ زیلاو چې بانګې ثال ما شروعکو. اغا جماعت که دن نه پکارا جماعت نا باہر پکار دی اوز لین ساتی نازد پارا جی کم بانگوی لیکی اغا کی بینیادهی الخطیب کم زاکی اقامت کم زاکی بانگوی لیکی اغا کی بانگوی لیکی اغا کی بر پوش رحمت اللہ علی یو رساله لہ. تنشیط الازار د سبیاغت در عذر باندې کې چې بریلیانو ډېر زور وکړو چې جماعت کې دنه باندې نه روان وي جماعت کې دنه باندې نه روان وي نه دا یې پرد کې دا فرقې مفتي دعار الله قالیا چې کلهه شروع شو نه دا یې پرد کې خداد د ساينت رحمت الله علیه تن چې الله زانه یو بهتر رساله لیکله نظمون بعض ملګری نه پوښتي اغوی د بانگ آغا زاکی وائب تا برلیفو نیچ بانگ آغا زاکی وائب خوشفی دا آغا بانگ دید عثمان نزلانا بانگ آغا زاکی خارج المسجد <سؤال> اعلام دا پارا اوز امام خود بی اورو او رولو دا پارا کم بانگ بلیگی آغا کل مسجد یعنی کم زاکی اقامت کی گی بین یاداییل امام نبین یاداییل په کار پکار مخامه کل مسجد لا خارج المسج نیو باندو اول هغه اعلان د خلکو د پاره خارج المجلس په لور باندې ولګي بل باندې انسات کناسی هغه بایلیه دای نیمان بایلیه دای الخطیب یې پکاره بیرقامت <متحدث> بشي د پاره موږو علا باب الماجد باب الماجد نن بوښو دا باب الماجد الکوم باندي ل اعلامې ن ل دخولې لت هغه بابل مجد د خار مجد د لکن کوم بانو د خلک د خامو چې کولو د پاره وي هغه فلم م د هغه دوابار ځای کې دو هر هغه ور سر وای ور سر وای کوم ځای کې اقامت کېږي او ځای کې اقامت بهر ور ک ل کي م دا بانمو په کې په کار دیبلند إني قال قد كما خلقتني وقرأ حدها وذا محمد يعني انه استعان عن الزهري يعني قنيص طيبه عالم لك رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الموعد بلانا يوم مازن بلال يعني اذي قال حدثنا محمد بن يحيى بن قاي وذي قال حدثنا ياقوت بن إبراهيم المزار اذي قال حدثنا حدثنا عن طريحه من شهوه ان صلى ابن ابي علاء ان بالله وقت بالله اننا فاروا ولا يكون رسول ليت الله تبارك وتعالى غير واحد جمعي في نمسيد مجد قباء ولا معاذ ابن محمد مكتوم معاذن جمعي فقط بلال الزلاني